Jag brukar vara rätt så lugn annars om vi hör mål, men eh, idag så är eh, det över när man ser glädje hos andra. Då säger vi välkomna till det andra avsnittet av Helsingborgs Dagbladets podcast Röglepodden. Jag som pratar heter Daniel Roth och jag kommer att få ställa frågorna ensam idag för att min kollega Linus Alin är sjuk. Gäst i detta andra avsnitt är Roger Hansson. Välkommen hit. Tack Daniel. Förväntningar på den här stunden? Jag har väl inga direkta förväntningar utan jag ser fram emot dina frågor så ska jag ge så bra svar som möjligt på de frågorna. Härligt! Roger Hansson var en stor svensk ishockeyspelare. Han vann två SM-guld, VM-guld, OS-guld och allt det ska vi prata om lite senare. Vi kommer också till det faktum att han... Faktiskt kunde ha stoppat Foppas klassiska straff i Lillehammer i OS. Det kommer att bli mycket frågor om Malmö och Rögle också. Men allra först, vad gör du nu för tiden? Ja Idag är jag eh, tränare för Rögle:s g 18 lag Jag är också medtränare med Daniel Glimmervall och Gunnar Persson på vårt hockeygymnasium. Och jag är sportchef eh, för juniorsidan. Så jag är väl, kan man säga, maskens förlängda arm neråt juniorsidan för att han ska slippa ta det, ta det oket också. Om man benar lite i de rollerna, vad gör man ja, som tränare? är väl hyfsat klart, vad gör mm. man i det, resten på, på sportschefsidan där. Ja, sportschefsidan är att jag ska vara övergripande och se till så att allting kring juniorerna fungerar. Eh, skriva avtal när det ska göras, så det är ganska sådär säsongsbetonat. Det är mycket på sommaren inför säsongen att eh, se till så att alla nya avtal på de som kommer in på hockeygymnasiet skrivs. Eh, kanske några avtal på spelare vi tar in under juniörtiden. Eh, sen har jag ju även i år varit med och planerat sommarträningen och kört den på, på juniorsidan. Uh, sen är det det här med valenken bostäder. Vi har ganska mycket bostäder i Ängelholm till både avlagsspelare och juniörspelare. Uh, Där har vi Stefan Torn som sköter hela administrationen kring det men jag är ju också en del i det och vi ska få ihop de här bostäderna vilket är ett pussel också att lägga. Sen är det ju mycket med ja, resor, mat och lite budgetarbete och sådär som sportchef. Mm. Lite planering också. Var är vi idag? Vart ska vi? Hur ska vi få ihop det? Både vad det gäller vilken riktning vi vill ha, men även hur ska vi få ihop detta liksom och ekonomiskt och vad behöver vi? Och nu är jag inne på andra säsongen sedan jag kom tillbaka och där liksom har vi pratat ihop, och så börjar få en klarare bild kanske hur vi vill ha det. Om, om man spelar hockey i ditt. I återlag, då, då går man på gymnasiet mm. i Ängelholm. Eh, vad lever man för ett sorts liv om man är hockeyspelare på den nivån i den klubben i det laget? Ett ganska tufft liv, eh, om man säger tidsmässigt att få ihop det. Eh, en spelare som går gymnasiet, han tränar ju två månader i veckan. Eh, halv åtta till kvart i nio på, på is. Eh, och sen är det frukost i Island som vi ledare hjälper till att, att göra. Och sen är de klara någonstans vid halv tio, kvart i tio. Då tar de sig till skolan. Och sen är det ju träning för, för alla de här killarna. Alla dagar i veckan i princip utom en. Och sen har vi ju två matchdagar. Så säger att man är igång sex dagar i alla fall. I veckan. Sen är det resor. Vi i j vi reser nu innan jul upp till Mariestad länschöping och en torsdag till Mariestad och när man är hemma tre på natten. Sen ska man nog vara i skolan klockan halv åtta på morgonen. Äh, åtta på morgonen. Så att det är lite ganska tufft liv. Och kvällar, vi kör alltid i Bodhis och Fys träningskvällar så att de är nog inte hemma innan halv åtta eller halv nio beroende på vilka tider vi tränar. Mm. Du har varit engagerad i Rögle många år. Kan du, kan du ge någon slags bild av hur bra är den här verksamheten Idag jämfört med tidigare. Lägger man mer resurser på den. Det kan vara svårt när du själv tränar. tränare. Liksom. Mm. Men du har ju ändå fullt juniorverksamhet över tid. Hur mm. står sig Rögle jämfört med andra? Jag tror vi står oss ganska väl. Sen har jag inte full insyn i hur andra klubbar arbetar exakt. Men om man ska säga elits, elitlagen i Sverige. Så ser det nog likadant ut i hur mycket de tränar och vilka ungefärliga förutsättningar man har. Eh, sen kan det då skilja sig lite olika på, på just inriktningen. Och där tycker jag vi börjar få någonting som är, är riktigt bra. Eh, där vi har ledare nu som jag tycker, vi där finns inga inga vattentäta skott. Vi jobbar väldigt nära varandra. Det finns ingen prestige utan vi vill hela tiden driva föreningen framåt. Vilket jag tycker är viktigt att vi ska sätta liksom ribban för de här juniorerna och driver vi föreningen framåt så tror jag i alla fall att vi driver killarna framåt också. Ni pratar om att ni vill bli mer självförsörjande på ni vill, Det vill man ju alltid. Man det har velat i alla tider. Är ni på väg ditåt? Vad talar för att andelen egna spelare kommer att öka på sikt? Jag tror man som förening måste också bestämma sig att... Hitta vägar in och sen är det ju vår uppgift som, som juniorledare i detta fallet att verkligen förbereda killarna på, på så mycket som möjligt. Uh, en del är ju liksom träningsmängd och allt det här att, att få i, i sig den mängden men sen är det ju också att på det vad ska jag säga, mentala planet att verkligen få dem att förstå vad är det som krävs av mig för att spela hockey på den här nivån. Jag tror juniorhockey idag det går. Jag går oerhört fort och det skiljer inte alltid så mycket i farten mot A-Lagshockey de sista åren. De är starka, de är förberedda. Men det här konsekvenstänket, vad jag gör jag ute på banan? Tittar man på juniormatch så, om vi bara tar vårt, Gejsuglag de sista tre, fyra matcherna, så har man ju legat under med 4-0 och sen vinner man med 7-4. Det fixar man i junioråldern, men det finns inte i a på det sättet, och i alla fall inte i Där kan du liksom inte gå in varje match för oj, nu ligger vi under med 4-0, nu måste jag trycka på knappen. Och allt det jag gör där ute, det får ju en konsekvens. Och att förbereda dem för det. Och där tror jag det är jättesvårt. Mm. Men vi jobbar på det. Vad gör dig till en fungerande eller en bra talangutvecklare? Ja, det vet jag inte egentligen. Utan det är det man kan göra. Jag är jäkligt nyfiken. Uh, har alltid varit min största drivkraft som spelare eller när jag var ung, det var ju egentligen att jag, jag tränar jäkligt mycket. Och jag älskar fortfarande att träna och jag är jäkligt nyfiken i vad, vad kan vi hitta på för nya grejer och, och hur kan vi driva detta framåt. Och där tycker jag vi är likadana alla vi nu som är heltidsanställda, Gunnar och, och jag och, och Glimmen. Uh, och det Hoppas jag kan ge killarna någonting. Sen har jag erfarenhet av alla de åren jag har spelat. Jag har sett olika tränare och sett olika spelare och talanger. Både lyckas och misslyckats. Och kan man plocka lite av det så tror jag man kan ge killarna en hel del också. Vad skiljer de här unga killarna nu som kommer fram jämfört med din generation? 60-talisterna eller vad man ska kalla er som... Kom fram på din tid, vad är det för skillnad? Det skiljer nog inte så mycket på ungdomarna i sig. Sen är det klart att samhället har förändrats. Jag, när jag växte upp så fanns det inte hockeygym. Jag var nu precis i brytpunkten något år efter så, så infördes det. Så jag har ju aldrig tränat månad tillsammans med laget. Men då var man kanske ute och sprang om man hade det, den drivkraften själv. Eller gjorde någonting annat. Där tror jag inte att dagens ungdomar generellt är på samma sätt utan där krävs det mer lagträning eller organiserad träning på något sätt för att tillgodose den här mängden de behöver få i sig. Mm. Jag själv intervjuade Ludvig Claesson som spelar årlaget som har sagt att han tycker att det har hänt mycket på klubben. i klubben vad gäller träningskultur och så sista åren för några år sedan så tyckte han att Folk tittade snett på den som körde extra idag. jag gör alla det. Med. Han känner igen i den bilden? Ja, nu var jag ju borta något, något år där. Men det är ju det är hemskt egentligen att det ska vara så. Att det ska vara fult att träna mer. Mm. Eh, det borde ju vara, definitivt vara tvärtom. Men det är ju kul att han, att han känner så. Eh, och det är ju så vi vill ha det. Är det någonting som jag kände nu när jag var ur? trögligt två år att man fick tid att fundera lite på. Varför är vi vi är så stabila där vi är 12 till 14 i, i Sverige men. Hur tar vi nästa steg? Och jag tror det är lätt att. Man fastnar i det där vi är väldigt duktiga på det vi, vi gör här ute. Och det har gjort att vi är så stabila men. Man kan också bli lite bekväm med att göra samma saker hela tiden. Och då får du ut samma saker också och. Därför har jag velat att vi ska höja kravbilden på juniarsidan bland annat. Och jag tycker också hela föreningen att ska vi, vi har den traditionen vi har, men ska vi flytta de gränserna då måste vi föra in någon ny tradition. Har ni gjort det då? Ja, jag tycker vi är på väg. Kan du ge något konkret exempel på det? Nej, men just fysbiten, att vi tränar fys varje dag. Det är oftast... Till 100 ledarledd fys. Där vi är uppe och, och driver på och peter och försöker ge killarna ett så brett spektrum av saker som de kan ha med sig i sin karriär. Att, eh, att också tänka skadeförebyggande men även utvecklande. Eh, och sen tycker jag även på isen att vi, vi försöker verkligen idag föra in det spelet A-laget vill ha också. Som kanske inte har varit tidigare att vi ska ha en röd tråd eller en grön tråd i det så att de är förberedda för den hockeyklubben vi spelar när de väl ska ta klivet. De som är riktigt duktiga idag som kommer fram tränar de hårdare än vad du gjorde när du var 16-17? Jag tror den klubb, klubbträningen är definitivt hårdare. Sen tror jag att jag personligen tränade ganska mycket själv. Sen var det nog inte så. Idag finns det ju en större upplysning. och man har kommit mycket längre i, i vetenskapen om olika saker. Jag tog med mig ut och sprang eller åkte längdåkning för han fick uh, mäta upp uh, vägen ut med åkern och så drog man upp spår där. Men det var ju träning i sig som jag tror jag har nytta av. Eller hade nytta av då. Uh, men det är på ett lite annorlunda sätt. Men... Uh, Just dagträningen är nog betydligt hårdare idag, definitivt. Har du hittat din liksom, plats i hockeylivet eller är detta ännu en, en, en, en, liksom, en liten hållplats på väg mot något annat? Eller hur, hur tänker du kring? Jag tror inte man hittar sin eller plats i hockeylivet. Jag, när jag nu fick frågan om att komma tillbaka till, till Rögle och, och bli tränare igen så hade jag ju skaffat mig ett annat jobb i sidan om som jag hade i två års tid ungefär. Men då tog jag beslutet att går jag nu tillbaks till hockeyn så, så är det hockey jag vill hålla på med. Jag funderar väl också på de här två åren att vid min ålder, även om jag inte är jättegammal, så är jag ändå kommit upp i ja, 48 år nu att ska man börja om och bevisa någonting utanför det jag har tränat på hela livet så tar det ganska lång tid. Och då fick jag väl också insikten att jag brinner för träning och brinner för hockey. Och varför då göra någonting annat när jag kan hålla på med detta varje dag? Vi byter lite spår här. och eh, Nyfiken på mycket kring din egen karriär. Du, du var väl, får man väl ändå betrakta som en late bloomer? Och Du var väl inte ens med i tv-pucken eh, när du själv var ung. Och... Nej, det var jag inte. Jag var... Jag var sen i puberteten och jag var ganska liten och, och klen eh, och fick slita ont de här åren. Jag var med i TV-puxgallringen hela vägen fram men precis innan själva turneringen så drog de snöret och då fick eh, unge Hansson kliva till sidan. Eh, jag hängde inte så mycket upp mig på det då utan jag ville ju bara träna och bli bra. Jag ville bli så bra som möjligt och den drivkraften hade jag och, och körde ju alltid hårt och försökte alltid göra mitt bästa. Och jag tror ju att i slutändan så det att man fick slita ont och vara lite mindre än alla andra. När jag fick min, min tillväxt i puberteten så fick jag ju allt det där andra till godo. Och sprang ju på nästan en säsong förbi alla de som var med i tv boken Och det gör ju också att idag... Så försöker jag verkligen i min roll se förbi det här med vad är ett talang och vad är ett tidig fysisk mognad och hur mycket brinner killarna egentligen för att bli hockeyspelare. Eh, och hela den delen är ju så jäkla viktig liksom att, men, men det är lätt att man fastnar i det här att ah, tv-pucken är nästan som en plats. Det är då jag är bra. Men då har jag bara spelat hockey i kanske sju, åtta år. Om sju, och och ytterligare. Det då jag ska vara som bäst. Så att jag är bara halvvägs på den här resan. Mm. Eh, ni som är lite yngre. Ni får en historielektion här nu. Eh, jag skulle vilja dröja lite vid. Eh, när det gäller Rögon så, så hände väldigt mycket. Han skulle igenom Rögle. Och, eh, om man tittar i backspegeln. Så trodde väl många att du skulle ge dig av. Eh, våren 1990. Du skulle fylla 23 år då. Då hade avslutat en säsong med Rögle. Som var strålande. Du hade gjort 55 poäng på 42 matcher. Men ändå stannade du kvar. Varför? Ja alltså jag, jag hade ju några år där. Som jag egentligen kunde flytta. Jag kom ju med i junior-VM. Eh, turneringen innan junior-VM. Eh, eller turneringen innan junior-VM. Sen säsongerna efter det. Så, så hade jag egentligen möjligheten att flytta till Litsen. Alla de åren. Men jag valde ändå att stanna för att jag... Jag, jag tyckte jag ville spela i regler vi var så nära varje år. Så att jag såg ju den möjligheten. Och är det... Jag ångrar ingenting i min karriär. Men är det en sak som jag kanske skulle vilja ha gjort annorlunda. Så är det ju kanske det att jag skulle ta steget tidigare. Om jag tänker rent egoistiskt. För min egen utvecklings skull. Jag blev draftad för Vancouver. Efter junior-VM. Ganska sent. Det var lite annorlunda att bli, komma till NHL på den tiden. Det fanns inte så många lag men de, de ville att jag skulle komma över till kampen två år i rad men eh, jag tror det var nöjan Håkan då som vi hade som tränare eh, ville inte att jag skulle åka utan då hade vår säsong här redan börjat. Och eh, då tröttnade väl Vancouver på det att jag inte tog nästa steg i, i utvecklingen att gå till elit-serien. Så det kan jag kanske ångra, men samtidigt så var jag också redo den dagen jag tog steget att ta en, ta en stor roll och få spela mycket i Malmö. så. Att... Men du var, ändå, du var ändå 23 år och mm. hade liksom dominerat i näst högsta serie, men ja. du valde ändå att inte ta steget. Måste att, var, det, var det vanligare att man gjorde så förr? Idag känns det ju helt otänkbart att en ung spelare, eller att en 23-åring skulle ta det beslutet. Ja Nej, jag tror... Generellt sett så hade man kanske lite större tålamod. Man var mer klubbtrogen eh, på den tiden. Eh, det är kanske lite annorlunda idag. Sen är det ju alltid... I alla fall är ju... Alla människor är unika. Så att, eh, men ja, jag vet att det, det... Det bara kändes som att jag på väg till Malmö året innan. Eh, eller till vilken klubb som helst. Men, men Malmö låg verkligen på. Men då blev det inte. Eh, men... Eh, Nej, som sagt, jag var redo när jag, när jag flyttade. Det, man vet ju aldrig heller om jag hade flyttat tidigare, vilket, var hade jag landat i vilket lag och vilket fack i det laget och det hade kanske stoppat upp min utveckling eller inte. Men jag kan ändå så här med eller i, i backspeglen säga att jag kanske ångrar att jag stannar ett eller två år för länge för min egen del. För den här eh, sista svängen som du pratar om, det är alltså säsongen 1991 eh, som var din, blev din sista i Röglän. Då gjorde du ännu fler poäng och dominerade ännu mycket mer. Du gjorde 67 poäng på 44 matcher. Och jag minns efter den sista matchen, eh, det kändes verkligen som en avtackning med, med blommor och allt. Alla har bara mm. fattat att det var nu var nog historien över här. och komma ihåg att alla sjöng ja, gör vad du vill men gå inte till Malmö. Mm. Nej, jag fick ju uh ganska mycket. Det var lite som en eh, konståkare i, på VM som får inkastat kastat blommor. Men, eh, och det, alla de blommorna nästan innehöll ju ett kort där det stod att lycka till var du än går men gå inte till Malmö. Och det var klart att det på något sätt jag hade spelat här så länge och, och det sitter djupt rotat i en att när man då ska ta det här beslutet att nu ska jag flytta det hade jag bestämt mig. Men var ska jag flytta? Nej, jag kan inte flytta till Malmö för det är ingen som tycker att jag ska flytta dit. Uh, och jag hade väl egentligen bestämt mig för Västerås. Palle Andersson gick till Västerås det året och jag hade i mitt huvud bestämt mig. Men kvällen innan så ringde Anders Svensson, gammal och uh, som spelade i Malmö på den tiden och bara pratade lite. Och jag kommer ihåg att jag gick ut och sprang klockan sex på morgonen, reningsverksslingan. Jag vet inte hur många varv. Och sen kom jag hem så och sa till Annika vi ska flytta till Malmö. när Hon fattar ingenting. Min fru då. Mm. men Då, då, liksom då klarar ni allting egentligen. Vad, vad håller jag på med? Malmö det är nära. Det är ett bra lag. Jag får själv bra förutsättningar för att lyckas. De, de satsar framåt och uppåt. Alltså, vad tvekar jag på? Det var egentligen bara det här med blommorna på isen. Och publiken som inte ville att jag skulle flytta dit. Så jag är glad idag att jag tog det beslutet. Och Västerås har man ju sen något år efter vad som hände med det. Och... Det slutade i konkurs. Ja. Så att... Men det fanns 12 elitseklubbar på den tiden. Mm. Var alla tolv var jag där? Kanske inte alla men nästan alla. Kan du... Kan du berätta någonting om hur det gick till på den tiden? Hade du agent? Nej, jag hade ingen agent. Jag var med själv. Och du hade ingen mobiltelefon? Det nej, fanns nej det fanns inte heller. Jag ringde köpte de... min första när vi flyttade till Tyskland. Men de ringde ju, alltså jag kommer ihåg det måste ha varit året innan ja. Då ringde Percy när vi hade blivit utslagna av Modo. Och då pratade vi om Percy Nilsson, yeah. Mr Malmö. Och då hade vi blivit utslagna av Modo eh, på kvällen innan. Och då ringde telefonen ganska tidigt på morgonen och han ville att jag skulle flyga ner till Malaga och, och hans golfbana i Puerto Banus. Uh, jag ringer och bokar några biljetter, du kan komma ner. Nej men så det funkar inte riktigt. Jag visste att telefonen skulle ringa och jag Jag var inte så som människa. Nej men jag ringer, hej då sa han. Och sen så, så lade han på luren och så ringde han på eftermiddagen. Ja nu har jag bokat biljetter, men jag sa, det funkar inte, jag kan inte åka. Uh, så att då tackade jag nej till det och vi fick träffas när han kom hem. Uh, och då hade ju en hel del klubbar ringt och jag, jag hade träffat någon och sen åkte jag ner till Persis kontor i Malmö då, på PMB. Uh, och där krockade vi lite Persis stil som han hade då och det passade inte mig riktigt. Uh, så att jag tackade nej till Malmö året, och sen blev det året efter. Hade han mjuknat då då? Nej då blev det Tommy Thorin. Han hade förstått, att, uh, eller Tommy hade förstått att det var nog bättre att han och jag så det snacket. Uh, uh, sen jag, jag tycker jättebra om Pors alltså jag inte så men uh, just där och då så så passade det inte riktigt uh, framtunning passade inte riktigt uh, Roger Hansson tror jag. Okay. Uh, kan du ge oss någon liksom, i, inblick i på den tiden? Vad lockade med en klubb? Uh, vad en en toppklubb med liksom, på den tiden? Jag gissar att det var liksom helt andra pengar men det handlar om idag men ja. Jag kommer ihåg första klubben egentligen eller det var två klubbar något år innan som jag åkte och besökte. Det var Frölunda som vi träffade halva vägen till Göteborg. Två representanter som vi satt och pratade med och det var ju det var en, en lön och sen för mig och sen då var det ju att försöka hitta ett jobb till, till Annika då som var min flickvän på den tiden och fru idag. men eh, det var ju den helheten och sen var det ju hockey liksom att för mig se någonting som kunde ge mig någonting rent utvecklingsmässigt. Och det var samma i HV som jag också träffade. På en restaurang på halva vägen. Och det var ju en hockeylön. Mm. Uh, och där var ju liksom inga marginaler då. på. Det var inget sparande eller någonting. Jag tror jag fick i HV 18 000. Uh, hade jag fått. När det var kanske 88, 89 någonting så. Mm. Uh, och sen, sen ändrades väl det ganska mycket. Så när det sen blev Malmö så hade ju Malmö ändå kommit in och betalade lite mer. Så det, de var väl kanske den första klubben som var med och drev på det här sen som eh, vi ser en del av idag. Att, eh, och sen kom ju Bossmandomen också. Men de var nog först ut med det här med att värva ihop ett lag och mm. betala lite bättre pengar. Vad... Mm. Eh. Uh, om vi bara först stänger Rögle boken här. Så, så när du flyttade till Malmö 91 så sammanföll det med satsningen här som slutade med att Rögle gick upp ett år senare och du missade det du hade mm. stannat så länge för, för att vara med om. Ja. Hur, hur, kändes det svidande på något vis? Jag kommer ihåg, jag var ju titta på den matchen här hemma mot Leksand och det är klart att <coughs> det sved lite men samtidigt så fick jag vara med om så mycket det året så att jag var ju mitt uppe i när vi, när jag satt och tittade på läktaren här så skulle vi ju spela SM-final. Mm. Uh, och sen så fick jag ju direkt efter SM uh, ringde då skulle jag åka till Thailand uh, på semester. Var ingen aning och ingen tanke på att komma med till landslaget. Men då ringde Conny Evensson och uh, sa att jag var uttagen till VM-lägret då. Och sen blev det VM efter det. Så att där fanns ju liksom ingen tid att det hände ju så mycket SM-guld och VM-guld precis efter att Rögl hade gått upp. så att Det sköljde ju liksom över den där lilla smärtan att ha varit med och missat det där på något sätt. Jag förstår. Och det som, det som du hamnar i, det var ju ett, ett stjärngalleri av Sällans skådavslag. När man idag säger Reall och så var det väl en face i rymden mot vad, vad Persi köpte ihop på det gänget. Han, han, han rensar bordet av karaktärer och storspelare i Sverige och köpte ihop ett lag som vann egentligen nästan direkt mm. Vad minns du idag av att en del av det enorma stjärngalleri och det spektaklet får man väl ändå säga att det var? Liksom? Ja, det var ju alltså, det var ju som du säger många olika karaktärer och på något sätt så tror jag ändå att det balanserades upp det var ju ytterligheter på olika sätt men någon så drogs det ihop och alla hade en någon vinnarskalla och jag tror det var den största gemensamma nämnaren att alla ville vinna verkligen. Äh. Sen ville vi kanske göra det på lite olika sätt och vägen dit var olika men det knöt sig ändå ihop på något sätt och rent för min egen del så var ju en och en hockeymässigt de fem åren i Malmö de, de absolut roligaste för mig personligen äh. Både med det som hände i Malmö men sen fick jag ju också vara med om det här som hände i landslaget så att jag är jätteglad att jag valde Malmö och sen hände det ju jättemycket roliga saker under de här åren både på och utanför planen också. Finns det några preskriberande historier eller? Ja det finns det säkert men det var ju liksom, det var ju, ja det var hände mycket men... Jag kommer ihåg när vi spelade Spengler Cup i Davos mellan jul och nöje och vi hade charterplaner och vi hade Sorraniemi från Rögle inlånat för vi hade lite backskar och på vägen hem det var på nöjersafton och då, då var det lite roligt i planet och Sorraniemi satt längst fram i planet och körde vågen med, med hela gänget och, ja, det, det hände mycket kul grejer. Vad eh, behövde ni, liksom en, en tränare? Det kändes som att det var otroligt starka viljor i det här laget med mm. Pekal Linmark och hela ja, mm. gänget. Ja, jag tror Timo, det, vi, det gick ju liksom, det här utåt var ju att det var ekligt disciplinerat om allmän. men Timos styrka tror jag som tränare var... Simul Artinen, vi Ja, ja han, det var ju att han lät egentligen grubb, gruppen sköta detta själv, uh, jag tror vi var spelare på det sättet att vi, det var ju, vi hade ju inget spel hela laget nästan, utan varje femma löste ju det själv genom att prata ihop sig innan matcherna och vi satt alltid ner fika och så satt vi och pratade femvis och där bestämde ju femman hur de skulle spela så att det var ju nog svårt att läsa av och sen hade vi ju ett jäkligt bra lag, alltså där var ju många skickliga spelare, så att uh... Men jag har inte känt dig så väl så länge men man får ju uppfattningen att du är en ganska liksom, försiktig person. Alltså, na, det måste varit, hur, hur var det att kliva in i det rummet i Det är som med så otroligt liksom, färgstarkare karaktär? Va, vad hände med din personlighet under, under de åren i Malmö? Det hände nog inte så mycket med personligheten egentligen. Jag har nog alltid varit ganska trygg i mig själv så som jag är och och varit väldigt målmedveten i det jag har velat göra med hockeyn. Och inte ändrat mig för att jag har kommit till någon annan miljö. Utan jag har alltid varit mig själv. och Jag har velat träna och levat ganska ordentligt liv för att ta mig dit. Det har jag trott på. Det gjorde jag när jag flyttade till Malmö också. Jag, nej, jag tror inte. Jag, jag ändrar mig inte. Sen är det klart att man får erfarenheter och man träffar mycket människor och människor som är på ett annat sätt så att det gav mig väldigt mycket de här åren men jag tror inte jag ändrar mig jättemycket det tror jag inte. Växte du inte som liksom person i den omgivningen? Jo det gjorde jag. Jag har alltid varit en, det är kanske någonting man, jag har haft lite problem med i unga åldrar att tro på mig själv och jag kommer ihåg första gången jag kom i junior-VM då att varför väljer de mig? Mm. Det måste ju finnas jättemånga bra hockeyspelare där lite. Och innan jag liksom kunde verkligen se att ja, men jag är ganska bra på det. Och det var ju åren i Malmö verkligen hjälpte mig där att, uh, att se att ja, men jag, är, jag är bra på detta. Jag kan detta. Ni vann två SM-guld och blev Europamästare med det Malmölaget Vad var, var, var det, liksom det galnaste som hände? <laughs> det kan jag inte komma på så här på men. Det var ju en re, alltså de här resorna man gör tillsammans med ett lag. Det är lite annorlunda mot landslag och man kommer ju varandra väldigt nära i ett, i ett klubblag man är så länge tillsammans. Men ja, jag vet att det, det, det hände ju jättemycket kring hockeyn där. Alltså, jag kommer ihåg att sponsorerna kom ner i omklädningsrummet som ett efteråt. Det var fullt med folk varje match i Malmö. in i omklädningen som journalister och sponsorer. Och, Jättemycket folk. Eh, och det funkade där och då. Och alla var väldigt öppna. Och mottagande för det killarna också i laget. Och, så att det blev en familjär känsla på något sätt. Trots att det var ja, väldigt hypat på något sätt. Eh, en, av, jag, en av din karriärs höjpunkter var väl när ni var noeskull i um, Lillehammer 94. Eh, och de flesta nästan alla förknippar den turneringen med Peter Forsbergs äh, fantastiska straff som blev frimärke. eller och kollade på straffläggningen igår. Du kunde ju faktiskt suddat ut hela det målet från världshistorien om du hade gjort ditt jobb. Mm. Nej, jag sa innan att jag ångrade kanske en sak att jag det var två saker jag brukade när jag tittar tillbaka på karriären att som jag skulle vilja ha gjort annorlunda och det var det där att jag inte flyttade kanske tidigare från en och att jag inte klarade av att eh, verkligen fånga stunden där och då vid den här straffen. För att är det någonting som jag tyckte själv att jag var bra på under karriären? Att nästan var bäst när det gäller, när det gällde som mest. Eh, men där och då så var jag oerhört nervös. Och jag hade ju knappt styrfart på skridskorna när jag åkte fram. Kände jag när jag kom över blå linjen. Jag hade bestämt mig för vad jag skulle göra men det gick lite långsamt och det blev inte naturligt på något sätt men Kanada till ledningen i den straffläggningen, men, men i vände och när du åkte fram hade du gjort målar så hade du säkert mm. oskuldet då mm. hade du hade kunnat bli den som man för evigt hade förknippat mm. i första hand med det oskuldet. Mm. Det var ett frimärke kanske. <laughs> är det liksom hisnande att tänka så? Ja nu vann vi en ändå mm. och det är klart att det grämer en mindre sen kan det gräma en nästan mer idag att eh, när man tittar liksom på Corey Hirsch, deras spelar och hade man kommit med lite fart och gjort det man tänkte så skulle det kunna funka funkat. Men eh, man kan heller inte gråta över spillmjölk. Nej, det är klart. Alla kan ju missa en straff. Men ja. kan, kan det gräma dig liksom att du inte vann liksom kampen mot din egen hjärna? Där och att du lyckades brotta ner och, och njuta ännu mer av... Jo, det är väl det mer så jag känner. För att jag menar, åka fram, åka fram där och då, det är, ju, det är ju varför vara nervös egentligen. Det sätter ju bara käppar i hjulet för dig att kunna trycka bort de känslorna och, och verkligen göra det du vet att du kan göra på träning eh, och bara göra det avslappnat. Då blir det oftast bra, men när tankarna tar över så, så blir det lite krampaktigt och, och du tänker lite för mycket och då blir det inte naturligt och då det är väl mer det jag ångrar och glömmer med. Men sen kom en liten fin i Peter Forsberg, han såg inte ut att ha riktigt samma Nej. problem med Nej. Någon. <laughs> Nej, han bara gjorde det. Uh, var, var han lite yngre? Och, eller bara... Nej, jag tror det på fotboll. Jag fick ju förmånen 92 i VM där uh, att bo med fotboll som room i hela den turneringen så att jag när inte tog guld. Ja, så är jag bott man nästan en månad. så att, eh, Jag vet hur han funkar som människa. Jag tror mer det var människan Peter Forsberg som var så. att ja, Dels är han ju en oerhörd Men sen är han också liksom, helt opåverkbar. Känns det som att eh, verkligen kunna göra. Ja, men jag gör detta. Och så mm. är det så. Mm. Ja, du, du vann OS-guld, du vann två VM-guld. Du, liksom, du var och dominerade på de höjderna. Men... Men du tog aldrig steget till NHL. Du berättade det tidigare. Mm. Följde alltså på att du, du, de tyckte att du stannade för länge i röglön? Vancouvers intresse där jag var draftad äh, svalnade ju nog i takt med att jag stannade här. De ville jag skulle komma till kampen. De ville att jag skulle ta steget till elit för att ta nästa steg i utvecklingen. Och när jag inte gjorde det, och då funkade det lite annorlunda på den tiden med NHL. Hade man inte blivit proffs när man var 23-24 år så var det ju nästan liksom kört så de svalnade men sen var Boston lite intresserade efter OS-turneringen och i järlighetens namn så vet jag inte hur det funkar men jag tror det var så på den tiden att jag var fortfarande Vancouver's egendom jag gick med att de hade draftat mig det funkar lite annorlunda idag att du måste få ett kontrakt inom ett visst antal år men då ville Vancouver ha lite draft picks och sådär för för mig och det var inte Boston beredd att, att göra så där stannade det är möjligt att svara lite på det innan men vad var du, har du analyserat dig själv i efterhand? Vad var det som gjorde att du inte tog steget? Liksom? Vad var det som gjorde att du fegade istället för att hoppa? Alltså det är nog så som jag är som människa kanske, eller var då det har nog ändrats lite grann men, men jag har ju alltid varit ganska klubbtrygg. Jag har spelat i tre klubbar, det var Malmö eller Rögle, Malmö och, och Kassel och sen tillbaks till Engelholm Så att jag har ju inte jag har inte haft det här drivet av att jag måste spela någon annanstans. Men också varit väldigt, ja, velat göra det bra där jag är. Sen har det kanske varit ett hinder för mig själv att just inte bara, ja, jag gör detta. Och så får vi se vad som händer. Det hade jag kanske önskat att det hade varit lite mer så. Efter fem år i Malmö så blev det fem år i... Tyskland och Kassel. Mm. Va, va, hur ser du tillbaka på de fem tyska proffsåren idag? Ja, det var också en jättekul jätte tid i, i karriären. Framförallt stämningen som var på läktarna på alla ställen vi kom till. När Helena öppnade sitt paket från Amazon fick hon fjärilar i magen.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 Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv. Svedea! Jag kommer från ett ställe här i Engelholm, där vi har jätte, jättebra publik. Men tysk publik när den är som bäst, det är liksom någonting helt annat. Där alla klär sig matchtröjor och halsdukar och kommer till från väldigt tidigt och stannar kvar efteråt och det var ärevarv och det var tåget på isen och Uh, helt okej. Okay. Hockey de första två åren var väl så där. Mycket transatlant och andra året släppte de det helt fritt. Det var det ju kom här, vi spelade en match mot Frankfurt och det är lite som Malmö Rögle, Kassel-Frankfurt i Hessen-derby. Och När det hade gått fem minuter av matchen, då hade det gått en och en halv timme på klockan. Det var slagsmål hela tiden. Mm. <laughs> och det var kaos. Uh, och Det var andra året, sen var de tvungna att stöja upp det där lite och sen blev ligan bättre och bättre. Så mitt sista år var det faktiskt helt okej okay, i hockey. Hjälp oss, vad var, var DL på ligan mm. Vad var det för plats? Liksom? Vilka vi hamnade som proffs i Tyskland? Vad var nivån på ligan? Då, det, det blev ju då men kom där i den vevan. Jag tror jag flyttade till Kassel 96. Och då kom inte jag överens med Malmö riktigt om kontrakt och så vidare. Det är ju liksom en liten historia bakom det. Men eh, då öppnades det ju upp för oss som inte hade kommit till NOL att kunna flytta till, till Europa utan att det blev övergångsummor. För när jag flyttade från Engelholm till Malmö så fick jag Ögle betalt för mig. Eh, och det försvann jag gick med Bosmands domen. Då, ja, då tog vi steget för att då var pengarna mycket bättre i Europa än de var hemma i i elitsen. Det har ju också ändrats eh, de senaste åren. Hur, hur var det här äventyret i Tyskland? Det här var du kom från ett uh, uh, en cirkus var det till en annan? Eller hur, hur, hur var liksom... Nej, alltså det, jag visste inte. Där tog jag för första gången och enda gången en agent. Vi tog en tysk agent då som jag kände att jag måste ha hjälp med någon som vet hur marknaden där nere funkar och skriva kontrakt som vet hur det funkar i Tyskland och elogen till honom i det sammanhanget var att vi hade några olika alternativ men han alltså, sa, Kassel betalar inte bäst men du kommer till en klubb som de, de står upp för det och de har lovat och det, det funkar bra eh, och kanske tryggheten i mig då, liksom så som jag var som, som människa, valde det alternativet och det gjorde också att jag fick fem bra år i Tyskland men, eh, och därför var det ett ganska tryggt ställe och spela på. Men vi gick ju till final första året jag var där. Jag hade ingen aning om liksom laget. Men det hade ju aldrig Kassel varit. Vi var en tysk tränare. Och det blev ju liksom jättestort. Och det var parad på, på huvudgatan i Kassel. Efter säsongen. Men vad skillde annars det livet som proffs i Tyskland mot att vara proffs i Malmö? Egentligen inte så mycket. När jag flyttade till Malmö så hade jag ett jobb på Folksam här. Och det... Behöll jag ett år i Malmö men sen i takt med att jag komma i landslaget så funkade inte det att, att jobba och spela hockey. Så att jag var ju proffs i Malmö också de sista fyra åren. Och skillnaden var ju att Annika då och barnen de var ju hemma alltid i Tyskland och Annika jobbade här hemma i, i Sverige. Så att vi hade ju ganska mycket tid tillsammans trots att jag då var borta mycket med hockey Så all ledig tid då var vi tillsammans. Så det var ju tyckte... Tycker vi så här i efterhand en jätteförmån att ta fem år med barnen när de var ganska små där vi, där vi verkligen kunde ha mycket tid och man var helt ledig på sommaren så tillvida att man fick sköta träningen själv vilket inte var några problem för mig för jag alltid träning men då var vi verkligen hemma här i, i Sverige på sommaren och, och kunde vara tillsammans. Vad var det för typ av gäng när man spelade ett, ett, ett lag i Tyskland? Var det, var det ett lag på samma sätt som i Sverige? Nej, det var det inte. Där blev det mer. Och det var första gången jag ställdes för det mycket mer ego-tänk. Och vi var ju ganska många transatlantor. Nu var vi en i Kassel ganska många svenska och finnar också. Så vi var många skandinavier men många transatlantor. Där var det ju mycket, mycket, mycket större egotänk. Lärde du dig dra i tröjan för att få assist och så? Eller? Nej det har väl inte varit misstyrka någon gång och jag har väl alltid varit av, av uppfattningen där att en tränare som ser och kan hockey de kan väl uppskatta mig för det jag gör ändå. Allting handlar inte om mål och assist i slutändan utan ska vi vinna någonting så behöver man bidra med så mycket mer. Och gör jag dem i sakerna så spelar väl lite assist här eller ett mål där. Inte så stor roll i slutändan. Har du något, kan du ge något exempel på det här e egotänket? Liksom. Hur kunde det yttra sig i ett omklädsrum på något märkligt sätt? Liksom? Ja, man skyddar sina intressen på något sätt. Det blir gärna lite subgrupper. Vi hade tyskarna, vi hade transatlanterna, vi hade svenskarna. Sen tror jag vi svenskar är lätta. Vi är passar in i alla sammanhang. Så vi umgicks ju både med tyskarna och med kanadensarna och amerikanerna, men de var ju mycket mer tillsammans och, och skyddade sina intressen. Eh, och sen var det även spelarna som ja, ville gå in och prata med tränaren och ville spela med, med speciella formationer för att det skulle gynna dem själva mer än det, det var här hemma. Vässade du dina egna armbågar lite grann under tiden eller? Det gjorde man väl. Alltså det blev ju omärkt eh, när man spelar i olika sammanhang. Då hade jag ju både varit i Malmö fem år och varit, fått vara med i landslaget. Så det är klart att jag blir ännu tryggare som person. Och, eh, men nej, jag tror inte jag bäst armbågarna. Utan jag försökte mest vara mig själv. och eh, Sen får det ju ta en dit man kommer. Sen lyckades du runda av din... Eh din karriär med två säsonger i Rögle var, mm. var det viktigt att få sätta den punkten eller? Ja det tyckte jag, jag hade väl, eh, Annika var ganska färdig med Tyskland då och hon är ingen riktig hemma mamma. så tillvida att hon vill gärna ha någonting att göra. Det blir ett speciellt liv när man bor i utlandet att man, man får mycket kompisar men få vänner. Eh, det blev ganska ytligt och, och eh, svårt att liksom fylla dagarna med någonting så att vi kunde stanna i Tyskland något år till men nej, då ville vi hem och då var det för mig ganska klart att jag ville hit här och jag funderade väl då också lite på vad ska det ska av mig sen sen hade jag en förhoppning, och alltid haft varit lite intresserad av sjukgymnast kiropraktik, någonting åt det hållet så jag gjorde högskoleprovet och kom in på sjukgymnastlinjen men insåg ganska snabbt efter två dagar att det kommer inte funka, även om jag spelar i Rögl att pendla till Lund och det var ganska jag var så att det blev bara en ett sidospår. Mm. Men den själva hockeykarriären satte du punkt för en vårdag 2003. Mm. Och då kändes det... det kändes... När man följer det från sidan kändes det som ett ganska, ganska logiskt slutpunkt. Jag har svårt att tänkt mig att du ångrade tillfället eller så och grämt resten av livet att du slutade då. Nej det har jag definitivt inte. Jag hade ju nog en sån som eftersom jag brinner för det här med träning och tycker det är jäkligt kul att spela så skulle jag kunna spela till jag var 40. Jag hade ju lite klabb med ryggen de sista åren och har fortfarande. Men, och det gjorde att jag kände att jag kom inte upp i någon nivå de sista två åren. Det var kul. Två, tre dagar i månaden och sen resten var mest jobbigt och ont. Och du blev till och med back sista säsongen. Ja. Så att därför så kändes som att jag slutade på mina egna villkor och det kändes bra. Jag tycker för mig var det viktigt att kunna spela på nivå som jag kände att ja men detta, detta är min nivå och jag är med och bidrar någon, med någonting här och gör jag inte det så då kommer det inte då blir det inte bra och då blir det inte kul eller. Då släpper vi pucken och påbörjar den tredje och sista perioden med Roger som dagens gäst i Röglepodden. För det är ju så att när skridskorna var förlagda på hyllan så fortsatte du, Roger, i Rögle och sen har du väl gjort det mesta utan att köra ismaskin mm, Kanske lämna en någon gång. Du börjar på, på, på marknadssidan mm. och du sa att det har varit en resa Jämfört med den, den verklighet som du klev in i då. Mm, jag tror det var 2000 ja, då jag tror det var 03 att sluta då när jag kom upp på kansliet och om min första arbetsdag då fanns det ingen dator till mig och det var tre personer som jobbade på kansliet då och eh, jag kommer ihåg att det åker sån och markerades på A4 lappar. Jag vet inte hur många det var varje läktarsektion på en av fyra och så var det såna här överstrykningspänner, röda och gröna och vad det nu var för färger som fyllde olika funktioner som dutade sig när, när korten såldes. Till då när jag lämnade och blev assisterande tränare och sitta i Linda Barena med datoriserat, helt datoriserad miljö och, och biljettsystemet och, på dator och så vidare. Så att det hände mycket de åren. N nyttigt att få, få en liten inblick i hur det funkar bakom kulisserna i en klubb. Ja, definitivt. Som spelar man ganska avskärmad egentligen. Man går ner till omklädningsrummet och så tränar man och sen så spelar man och, och så rullar det på. Men liksom vad händer egentligen i en förening? Där, där har man ju ganska liten vetskap. Det skulle man kanske egentligen önska att alla spelare vet lite mer om för att kunna förstå arbetet som läggs ner bakom kulisserna. Så att det var nyttigt för mig sen när jag växlade över till sportchef så hade jag jobbat med marknaden och visste liksom vad som krävs för att dra in pengarna som jag sen skulle göra med som sportchef. Så att det tror jag också var en, en nyttig period för mig. Sen blev du sportchef och började med att ta yxan i hand förstår du? Ja, jag fick... Jag, var, jag var, var nog inte officiellt sportchef men jag hade liksom glidit in på det där och tanken var väl så men jag fick ju åka ner och meddela Bobo Simonsen i, i hans lägenhet på Storgatan att uh, uh, vi skulle gå skilda vägar. Och det var ju ganska jobbigt tyckte jag då, att, uh, men samtidigt också väldigt lärorikt att kasta sig in i det direkt. Och då befinner vi oss i slutet av säsongen 2006-2007. Mm, mm. um, och sen växte du in i den här sportchefskostymen och, och blev kvar till och med 2010. Mm. Hur ser du tillbaka på de här åren som sportchef idag? Det var, ju, det var ju roliga år. Absolut. Man fick vara med och påverka och sätta ihop ett lag och, och, och verkligen liksom tänka till uh, hur ska vi få ihop detta. Och det var ju så sägas också med väldigt små medel tror jag i sammanhanget som vi ändå lyckades på, på ett bra sätt få ihop det för det mesta. Sen är det ju mycket spel bakom i kulisserna och det tär ju ganska mycket på en för att man ett lag som kan utifrån ses som färdigt är aldrig färdigt, det händer alltid grejer. Varje dag man liksom tror att nej men nu är det lugnt och sen är det någon som är sjuk eller så är det någon som är skadad eller så är det något annat som händer så att det är en process som pågår i princip tolv månader om året och det är ju ganska slitigt och där vi var då som förening så tror jag det slet ännu mer, vi hade liksom inte stödfunktionerna då med Lägenhet och försäkringar. Alltså det, var, det är så mycket runt omkring som vi har kommit längre idag. Sen är vi kanske inte framme där vi vill vara, men betydligt mycket längre. Men eh, det är mycket jobb. Jag bevakade klubben intensivt på den tiden och hade då och då ganska tätt kontakt med. Utan att känna det så inbillade man att har du någon gång varit nära och gå in i väggen så måste det ha varit de med mm. Nej, och det var väl en del, eller en kraftig anledning till varför jag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 folk som då SMS:ar och ja du, din dumma jag är väl hur fan det ser då väl att detta inte funkar och spenderar pengarna och bla bla vad det nu må vara men det, det blev ju på något sätt en sanning i ditt huvud i slut att fan gör jag rätt eller har jag gjort fel eller ja, fast man är ganska trygg och bestämd i sig själv så så börjar man ändå vakla och det där Nästa fråga var faktiskt, vad hade du för relation till din mobiltelefon då? Men du är ju lite ganska mm. svaret på den här redan. Ja, den var inte bra på slutet alltså, Och det tycker jag är oerhört skönt idag att man liksom kan ringa. Och jag ringde jag är dålig kanske ändå när jag ringade till min pappa och min syster. Men det var ju definitivt inte som man ville ringa till någon när man var hemma. För att man pratade så mycket i telefon så att det var bara nej, nej, nej, jag orkar inte mer. Ja. Kan du förklara för dem som inte är i den här världen, varför hade du en risrelation till din mobil kan du liksom förklara hur, hur det fungerar ja, Det är ju det är många delar man ska, vara, liksom, man ska ha koll på, på spelarmarknaden, ringa agenter agenter ringer till dig du ska ringa till spelare det, sen är det media som under de åren som, som jag var i sportföljt tyckte också det hände, det blev liksom internet kom mer och mer, det händer mer och mer på den sidan så att fler och fler kanaler vill nå dig och du ska stå upp mot det och ställas till svar så ta den tiden och, så det blir ju mycket påtryckningar sen i Ängelholm också när man då går ut på stan så får man ju gärna en fråga om både det ena och det andra och det tar jag gärna men summan av allt det det, det blir mycket en känsla som man fick när man följde det spektaklet var att du, du inte riktigt trivdes i det här liksom spelet med, med agenter och så. Det känns ofta som att du ville gå en lite annan väg ja. än, än de snitslade upp. Och det är väl lite som jag är som person. Jag vill jag, vill, jag har alltid försökt göra liksom rätt för mig och mot mina arbetsgivare och göra det på ett så korrekt sätt som möjligt. Och sen är kanske det en bransch som är mer uppstyrd idag. Du vet jag inte riktigt. Men där var ju, försökte man ju alltid tänja på gränser och gå andra vägar. och eh, ja Vem kan man lita på? Och, så där? och det är ju inte riktigt ja. Och då kan jag bli lite sådär också. att Vad fasen, det måste finnas andra vägar. om man blir liksom eh, ibland utsatt för saker som man tycker är helt fel. Men det är någonting tvingas man Gå den vägen, för det finns ingen annan väg. Eh, och det blir ju också en konflikt i dig själv på något sätt. Jag, för mig, var du, jag tror att det var du som har berättat när du försökte värva någon spelare någon gång och du förhandlade med någon, någon agent och sen så visade det sig att det, det var inte han man skulle förhandla med utan mm. det dyker upp andra agenter i sista sekund. Och då pratade vi om utländska, kanske ja. mitt i säsongen, värvningar. Ja, vi hade ju någon där det var ju Ryssland och KHL som var ganska nytt då, men jag tror det var mikuloma som då hade varit i HV och sen var i, i, borta i, i KHL. Och, eh, jag, tror jag, jag pratade med tre olika agenter om samma spelare. Och jag visste liksom, Alla påstod att de företrädde den här spelaren men eh, jag, jag fick liksom aldrig något riktigt grepp om vem som egentligen gjorde det. Eh, så att, eh, och det är väl, där tror jag det nog har kommit, hoppas jag, i alla fall, lite längre idag. Hur ser du annars tillbaka på den här? du, du snicker ihop uh, ett gäng som gick upp och du, det var du som tog tvillingarna anbott mm. uh, bland annat till Sverige och du byggde ett lag som överlevde första svängen mm. i elitsen. och åkte du mm. åker nästa år um, med lite andra typer mm. av utländska mm. spelare i, i laget. Hur, hur ser du tillbaka på, på den här tiden och med, med det som du gjorde? Nej, jag tycker det var det varit kul. Jag tycker ändå vi har, det är klart att tittar man på spelare så är det ju spelare som har lyckats här och man har varit glad att man tog hit. Sen är det också spelare man är mindre glad att man tog hit. Men så tror jag det är för alla som håller på med det här om man tittar, tittar tillbaka att man, man har lyckade värvningar och misslyckade värvningar. Men eh, Abbottarna var ju på något sätt en midstolpe för klubben. Att, och för mig själv så var det ju... Vi var ju allsvenskar när jag åkte och tittade på dem och, och sen gick vi till elit och då var det lite att kommer de hålla i Men nej, någon gillar jag det och, så och tog beslutet att nej, men de ska vi ha. Och det visar sig vara, vara rätt. Sen är jag fortfarande förbannad på Osten för att han snodde dem men eh, det är kanske det han får för idag när de har värvat ihop ett bra lag och det inte funkar riktigt. Eh. Och det var så att de, de var första svängen i elit 2008-2009 och sen vi tog ett spekulationsrace som hette Duga och, och det slutade med att de, de flyttade till Luleå mm. efter den säsongen. Och jag är egentligen inte förbannad på, på Lars i, i detta fallet men eh, det kanske var med systemet att jag är av uppfattning också det här att vi investerar så mycket pengar i våra trupper och det är den största investeringen klubben gör och kan inte den investeringen få vara i fred under säsongen och koncentrera sig på det de ska göra. Och sen kan vi ta i andra grejer. Och att de var valde Luleå, och det kunde vi ju inte riktigt påverka det året, eftersom vi visste inte vad vi skulle spela och det visste Luleå. Och de kunde utöva påtryckning med det, den vetskapen att vi spelar Elitsen och kan det bli ett elit-kontrakt. Ja. Kan, du, kan du berätta något annat som hände liksom, under den här tiden som, som sportchef? Vad är minst? Liksom några märkliga, dråpliga alltså hur det funger kan fungera bakom kulisserna liksom. nej det, är ju, ja, det kan ju hända varför någonting som helst, allt ifrån att man har bokat en flygbiljett i, i fel flicknamn och de har gift sig i transatlant under under resans gång och man har bokat en tur och och sen så står de i Köpenhamn på morgonen klockan sju och ska flyga till Tillbaka efter säsongen och det står det fel namn på flygbiljetten. De tvingas man köpa en ny biljett för 20 för att de köper inte det. Till att eh, förhandla med ryska, jag tror det var CSK. Eh, vad hette han? Dimitrakos. Mm -hmm. Som var i Skellefteå något år. Just det. Och pratade med, med ryssarna direkt på knacklig engelska eh, om de ville inte ha honom, satt han i frisboxen och vi var nästan överens att han skulle komma hit och sen bestämmer de sig för någonting helt annat på ryskt mané och som lärde inte alls, utan de ville egentligen nog bara skrämma upp honom och så var vi en del i, den, i det spelet. Okej. Vem var den häftigaste spelaren du hade på gaffen som ramlade av i sista sekund? Eller ramlade av längs vägen? Jag vet inte, det är häftiga, det är ju många. Jag tycker en, en att det den roligaste värvningen... Det var någon en Dominic Ranjak när han kom hit första gången. För att vi hade pratat så länge. Och att det absolut inte hade läckt ut. Vilket är ganska unikt. För på något sätt så brukar det alltid finnas någon tråd någonstans. Och så blir det ett rykte. Men det kändes som att när vi presenterade Dominic då så... Kom det som en överraskning för alla i princip. Och då hade vi och pratat under två månaders tid... Och det var ju ganska kul i sig liksom, att kunna presentera någonting som har varit, det har varit så tyst. Du är väldigt fokus på den som är sportchef. Trivdes du i den liksom, cirkusen att vara liksom, den gallionsfiguren? Jag tycker det är ganska kul att vara med och, och, och borde påverka. Och Jag har inget behov av det. Absolut inte. Men jag tycker det är kul och det, jag tycker det är utmanande. Det, tror jag tror det är tävlingsmänniskan i mig som eh, jag har alltid älskat att tävla. Så att det är nog den delen som liksom driver mig där. Sen har jag absolut inget behov av att stå längst fram och, och styra och bestämma. Utan, och i den rollen så är det också mycket diskussion. Liksom att, ja, det, det är en person som tar kanske det sista beslutet men det ska ändå vara en helhet och man ska diskutera att vilken väg ska vi gå. Det blev en eh, kronologisk resa lite grann här. Eh, när du var klar med sportchefs, eh, sportcheferiet så hade du klivit ner i båset. Eh, du satte ihop det lag som du själv eh, sen eh, kom att träna ihop med Björn Hellqvist mm. och Kenny Jönsson. Mm. Och då är vi framme vid 2010 ni mm. precis hade åkt ur eh, mm. elitien. sen det blev några år som tränare där. Det var egentligen det första på den bogen för ja, där var jag det var nog för första gången liksom sådär, att jag, vad ska jag göra? Jag kände mig jäkligt bränd efter sportchefsjobbet, men eh, det blev ändå en hockey och det var kanske en del också att man har inte hållit på med något annat. Eh, det fanns ingen naturlig dörr ut på något sätt, han och då fick jag frågan om att, att ingå i ledarstaben och eh, Tyckte ändå att det, det ville jag göra. För att jag såg ändå att ska jag hålla på med hockey i framtiden. Så vill jag gå tränarehållet. Så att. Och det var, det var jättekul. Sen var jag lite nyfiken. Du, det blev två säsonger som mm. assisterande tränare. Och sen skildes dina och, och Röglis vägar. Mm. Man får väl ändå säga att du. Förklarades icke-önskvärt längre? De hade inget uppdrag till det längre? Eller hur, hur, hur gick den skilsmässan till? Jag fick ju, jag fick ju frågan om att eh, ta J20 det året efter. Där var eh, den rubriken. Ja, men, men jag kände väl en och alltså lite det, Och så är det ju alltid. Jag har själv suttit på, på den andra stolen. Så att jag, jag vet ju att det är ju, i en förening så är det ju alltid ett spel bakom alla beslut. Eh, och där och då så kände jag ändå att så som det hade växt fram så, så fanns det liksom eh, krafter och åsikter som gjorde att jag kände att nej, då är det bättre att jag kliver åt sidan och så får vi se vad som händer med tiden, liksom jag får tid att andas och... hur, hur menar du då? Kan du utveckla det? Vad var det som... Nej, men alltså dels fick jag ju frågan att bli huvudansvarig då efter att Björn hoppade av Hällqvist ja, som hoppade av på grund av sjukdomar. Sjukdom, ja. med och sen eh, blev det bara en månad och sen blev det ett annat beslut och då kändes det ju som att det fanns ju liksom krafter i det här som, som gjorde att det finns ett tyckande och tänkande om att ja men så här kan vi inte ha det. Eh, och då kände jag väl också att ska jag jobba kvar i den miljön det kändes inte riktigt rätt för mig. Utan då, då får väl eh, jag ta lite paus och tänka till och sen så får få röglut ta den vägen de vill och så får vi se om våra vägar möts igen sen. Mm. Uh. Men du lämnade in nycklarna där uh, mm. 2012. Ja. Uh, och gick ut. B var, hur var det? Ja det var ju lite det var ju tomt att lämna hockeyn liksom så samtidigt som då kände jag nog att det, det var behövligt för mig. Uh, jag hade varit i hockeyn i princip hela mitt liv och sen visste jag inte vad jag gick till. Du hade ingenting nej. att komma till? Nej. Och det blev ganska liksom sådär snabbt så att nej. Och då fick jag via någon kontakt så började jag på ett bemanningsföretag och skulle starta en, en filial här med inriktning på idrottsfolk och började sitta på ett kontor här hemma och skulle bygga upp det men kändes ganska snabbt att jag, jag är en lagkille sitta själv på ett kontor, det är inte, det är inte riktigt jag. Så att sen fick jag frågan av min äldsta kompis nästan Stefan Sandén, och blev projektledare på Sandéns golv i ja, ett och ett halvt nästan två år. Och det var ganska likt egentligen tränare, sportchefsrollen på något sätt, så att själva rollen där, som kunde ju ingenting om golv, men liksom att ar arbetsleda folk, det var, det var ganska likt. Men du lämnade i såken helt äh, mm -hmm. där, då där du någon form av identitetskris efter ja. det ändå vad du hade du ja. med som du kunde tänka ja. själv. Och just tävlingen och adrenalinkicken som man får i hocken, i oavsett liksom vilken nivå du om du spelar, får du ut på ett sätt i, i, din fysiska, i ditt fysiska arbete, men är någon som sportchef för tränare så är du, lever du ännu nära detta och för ute här i. Ett kvitt, och vinner vi, förlorar vi, är det bra eller dåligt. Det får du inte på samma sätt. Och där var nog den största identitetskrisen för mig: att är detta bra eller är det dåligt? Och liksom ska det vara så här i resten av livet. Händer det inte mer än detta på något sätt? Och det var kanske en del i, liksom, jag trivdes jättebra med det. Men är det någon, så var man ju inte riktigt själv sittande på en kontorsstol i. I 20 år till utan när jag då fick frågan att komma tillbaka så, nej. Varför dröjer vi det att när du liksom klev ut från Lind upphör klubben, upphör liksom kontakten med klubben då? Tystnar telefonen liksom och... Ja, det är som att släka en lampa. Är det Ja, i princip. Det måste vara en speciell ja. känsla. Ja. Och det är ju speciellt liksom också sen sättet det kanske blev på och det är ju inte bara jag som drabbas av det utan det är ju säkert många att det blir ju ändå att klubben i ditt hjärta på något sätt eh, det blir ju en skärva som skärs ut som, som sticker lite på något sätt eh, och det blir ju inte lika hjärtligt under en period sen så kommer det alltid tillbaks på något sätt för att eh, jag menar man får reflektera, man får tänka till men på något sätt är det någon ja, man har man, har, man känner liksom att fasen, jag har gjort allt jag har kunnat i så många, både som spelare och som ledare och arbetare på kansliet och sen så, så blir det så här. Känner du av Lite grann gjorde man det. Eh, absolut inte av alla, eh, men av några. Men sen samtidigt så vill jag ändå punktera att jag har suttit på den andra stolen så jag vet att att så är det och det är fler som känner som så. Jag är ganska prestigelös så har inget liksom, långsint sett. Så att, eh, ja, allting har sin tid och man får processa det och hitta tillbaka till varandra på något sätt. Mm. Men det blev ett eller två år utan ishockey? Två år utan ishockey. Mm, två år utan ishockey. Ja, jag, vet, jag hjälpte Pelle Svensson i Helsingborgs J20 där andra året. Mest för ja, lite vid sidan om så att säga. Det var... För att hålla kontakten med, med hockeyn och jag fick också liksom anmäla mig till e etu och tränarutbildningen Så jag hade gått det sista steget i, i hockeyns utbildning så jag kunde träna vilket lag jag vill och så vidare efter det. Och sen inför förra säsongen så har mm. rögg rög av sig igen. Och ja. Blev mm. du förvånad då? Ja lite grann blev jag det. Och sen så jag fick faktiskt först frågan om att träna i U15 tror jag det var. Men det hade jag bestämt mig för att ska jag jobba och det kände jag definitivt under året i Helsingborg att jobb och hockey det kommer jag inte att hålla på med. Alltså jag känner att barnen är stora nu och jag har levt så mycket med hocken och, och, och vet vad det tar i tid så att eh, ska jag jobba med hockey så är det på heltid. Annars får det vara jobb liksom. Eh, kombinationen det, det funkar inte. Så att eh, då tackade jag nej till det. För att då hade det inneburit att liksom jobba kvar och sen träna kvällstid och helger. Då blir jag, jag vill fortfarande ha tid att träna och göra de här grejerna. Det får jag inte då. Så att då hade jag inte mått bra. Så, att, så gick det någon vecka till. Och sen så fick jag en ny förfrågan om att ta G18 och på heltid. Så I den här kombinationen med och Då var det lite lättare att ta ett beslut. Liksom. Då hade man antingen jobb eller hockey och kunde sortera ut det. Mm. och då är vi tillbaka där du är nu mm. är du på en lycklig plats i hockeylivet då? absolut, det har varit jättekul att träna, det är jätteroligt att träna de här ungdomarna och sen har jag ju bestämt mig när jag gick med att jag gick tillbaka till tränaryrket så blev det ett beslut för mig själv att ja, men då går jag den vägen Jag vill, återigen som jag var som spelare med klubb och så där har jag inte vara en hoppjark utan nu går jag för detta och vill kräva mig och utbilda mig och, och verkligen hitta vägar för att kanske på sikt då, ta ett seniorlag någonstans. Du är sugen på det? Absolut. Det? Sen är ju junior lite lugnare eh, på det sättet att man lever än och man vill ju klart vinna, men det är mycket utbildning. Utbildning, utbildning, utbildning som är det viktigaste men eh, du får ändå vara nära i den här miljön, men eh, du kan ju kanske verka längre tid på ett ställe om allting funkar eh, än du gör som, som huvudtränare i ett seniorlag. Men skulle du rent hypotetiskt kunna hoppa på och plan till med och träna björklöven tre år? Ja, absolut. Jag menar nu är jag två döttrar som har flyttat hemifrån och en kvar som har ett och ett halvt år kvar i skolan. Och vi känner liksom, både jag och Annika att nej men något även äventyr till i livet hade väl inte liksom visat nej till. Vi, vi, vi är framme där nu så vi har den friheten att kunna ta det beslutet på något sätt. Vad är det som driver dig att du vill liksom utforska det här med tränarbiten mer? Ja, men jag tycker det är kul det här med, med grupper och vad, vad kan en tränare påverka och eh, hur kan jag leda spelare och vad kan jag ge dem? Och, eh, jag har alltid tyckt det var intressant under mina år som spelare att se olika tränare och att varför har detta laget lyckats och varför har detta laget misslyckats och vad är det som har gjort. Att det lyckades ibland med ett bra lag och ibland med ett dåligt lag. Men en ledarstil som har varit ganska krävande. Men ledaren har kanske vetat att jag vill ha den här typen av spelare. Som köper detta och då kunna lyckas utifrån det. Äh, har det kommit in något störande moment i den, i den miljön. I form av att kommit in någon som inte köper det han säger. jag har han ut? Eh, vederbörande. Och sen har man då fått ihop en grupp som tror på det han gör eller vill eh, och lyckas utifrån det. Så att till då Malmö där, där det var kanske gruppen som drev och team och lärt in en styrka var att låta gruppen vara och peta bara precis där det petades behövdes. Eh, så att. Mm. Och du tränar i J18-lag nu. Om vi spolar fram fem år hur många är det i gänget tror du? Kan, kan spela i Röglers signaler förutsatt att uh, Rögle är kvar i mm. SHL. Är mm. det någon? Är det fem? Ja det tror jag. Vi har, jag tycker vi har en 98-kul som rent eh, inställningsmässigt, eh, förståelsemässigt vad som krävs eh, äga ganska långt eller väldigt långt framme. Eh, sen har vi duktiga 96-97 och och 99 också. Men just de som grupp och de blir ju lättare att ha att göra med eftersom de driver eh, så mycket framåt och de driver liksom övriga gruppen också. Sen är det ju komplext det är många delar. De ska lära sig mycket på de här fyra åren med juniorverksamheten. Eh, så att det är ju det är komplext att få dem med sig allting. Eh, men det finns absolut i de här fyra juniorlagen som vi har, eller fyra åren som vi har nu så är det säkert i alla fall en, en fem till tio spelare som skulle kunna bli något om utvecklingen går på rätt håll. Och hittar vi dig om fem år då? Jag vet inte. Det känns ju lite långt att sikta på NHL. När man inte kommer dit som spelare så tror jag det är svårare att slå sig in som tränare. Men nej, jag vet inte. Jag, jag trivs bra här. Sen är det klart att man eh, har ju ambitionen att bli seniortränare. Så känns det också som att man skulle ta nästa kliv någon gång eh, ytterligare. Sen tror jag junior. Jag känner mig mycket, mycket tryggare idag som tränare än vad jag gjorde. Kanske det året jag fick frågan när Björn eh, tvingades sluta. Eh, och jag tror juniorverksamhet är bra att vara i när man får testa sina egna eh, idéer. Och kanske också bli trygg i det här att prata för grupp och hitta pedagogiska vägar. För det är inte alltid enkelt och klar och tydlig i sitt eh, budskap. Mm. har vi missat något ämne? Det vet jag inte, eh, det har vi säkert eh, Det är kanske svårt att beta av eh, Vad blir det, 25-30 år på en timme Men eh, jag tycker vi har hunnit med ganska mycket eh, Jag är fullständigt enig där Tack så mycket Roger för att mm. du hade vänligheten att komma hit Tack själv Daniel, det var trevligt och vi är tillbaka längre fram förhoppningsvis har min kollega Linus Alin reser och kan vara med oss då. Följ oss framöver och kika in på hd.seport. Där hittar ni all information om denna podd. Jag ska också säga att ansvarig utgivare är Lars Johansson. På återhörande!